Так і з разом. Подякувавши і поблагословивши її, чи не десяте може, схилився ще раз низько перед молодою, жвавою дівчиною, що не досить того, що ласкава в дарунках, та ще й нині сама йому ворота відчинила, щоб не трудився. Та ось коли він погляне ліпше, а вона чомусь коло нього, випроваджує Щебечучи щирими словами, а де далі із наказом шанувати в горах старі ноги, бо гори зривають їх у тих, хто не родом із вершин. Так вона говорить і нараз стає. Та постоявши ще хвилину, врешті сідає і з тим просить його усісти. Дід здивувався, однак не сідає. Він оперся лише на палицю і дивиться на неї. Яка вона добра та щира, ця дівчина, яка милосердна. І не віднині вона така, а відколи її знає, бувало все таки. Господи, благослови її, Господи, благослови. Повторює раз по раз і збирається йти далі. Однак настка встає, і задержує його. «Діду, – каже, – сьогодні я маю з вами щось зговорити. А ви хоч сядьте, хоч постійте, а казати мушу. Дід щудувався. Кажи, дитинко, – відмовляє, – що там тобі треба? Чи що хочеш знати, а я вже ліпше постою?» Також звик вічно на ногах пробувати, що нічого мені і стояти. «Діду Андренаті», – почала настка, посилаючи при тім свій ясний погляд далеко по верхах, неначе б нагадувала, збирала щось у думках. «Ви мене, діду, знаєте. Мене і Дончукового гріця, з котрим не раз балакали». «І навіть сьогодні вже. Знаєте, чиїх я родичів, їх він родичів, тому і послухайте, що я вам розкажу. А розказавши, опісля вас про щось попрошу. Каже дужко-голубко, відповідає старий, і опирається ліпше на палицю, спозираючи на дівчину уважно, щоб нічого з її слів не втратити. Вона ж така милосердна та синьогока, добра дитина, хоч куди. Ніколи з порожніми руками з хати не відправляла, а часто густо і куток на ніч приладжувала, коли день на нього лиш із недовір'ям споглядали, бо навіть іноді не хотіли і на обійстя прийняти. Ми любимося віддавна діду Антронаті, як самі Вгадаєте, я і Гриць Дончуків, сповідається дівчина. Старий усміхнувся. От то новина, сказав, а далі додає живо, з нетаємною теплотою в голосі хто б того не любив. Багато світу прийшов я, та такого красного, жвавого хлопця, як оцей Гриць, як ти кажеш, Дончуків. Я ніде не бачив. Виглядає, мов, сам святий Георгій, як на коні їде. Гарний він та пишний. Благослови його, Боже. Та ще й добрий і розумний, і м'якого серця. І з тими словами старий, мов пригадавши собі щось, наново розсміявся. До красних він легко липне. Чи не так, голубко? Питає все сміючись. «Так і не так, діду», – відповідає Настка, – лише якось неспішно. «Тим-то і штука, біла ти, голубко. Гріць лише мене одну пощирмо любив. А ти звідки знаєш, як хлопці в світі люблять?» – перебиває. «А ще до того такі, як саме тві Гріць. Чи одну, чи кілька?» бо сам розказував мені. Дід ніби аж засвистав крізь зуби сподову і знов засміявся.